а в гуртожитку – кімната. Білий халат їй дуже личив. Починався, нехай і не зовсім так, як планувалося, світ її мрії. Однак тієї казкової, чарівної палички, за допомогою якої з'являлося усе омрієне, в реальному житті не існувало. Бракувало грошей. Грошей бракувало катастрофічно. От ті сукеночки і светрики мамою пошиті і виплетені, гарні і модні в сільському клубі, у львівській кав'ярні виглядали узятими на прокат з музею. Юрій Павлович кілька разів запрошував її на каву, але Вікторії було соромно виходити між люди отак по жебратському одягнутою. Згодом доцент запропонував їй зустрітися на квартирі у свого товариша. «А чому не у вас?» «Як можна? Вдома ж діти, дружина. А мені у кав'ярні більше подобається», – не граючись у наївність, блиснула очима Вікторія. Вона приблизно здогадувалася, чим відрізняється зустріч у кав'ярні від зустрічі у квартирі. Дешево оцінив дядечку Юро. За дві філіжанки кави, навіть з коньяком, дівоцтво не продається. Не маючи подруг, Вікторія не мала і дівочих мрій. Інформацію про життя Інколи правдиву, інколи надміру романтичну і перекручену, вона діставала з книжок. Поради ж матері були цілком позбавлені романтики. Пильнуй себе. Поки дівчина, поки гарна, вони оті тварюки готові тобі п'яти лизати. А тільки поступишся, усе пропало. Вивчишся, будеш актрисою, шукай не молодого, вони дурні, і не старого, вони бридкі, а середнього віку. Щоб уже й нагулявся, і з грішми, і з машиною, і щоб любив тебе до смерті. От йому себе і подаруєш. Одного не сказала примудра на поради матуся. Як дожити до того щасливого моменту, коли з'явиться принц на білому коні? Та й у касті принц закохався у попелюшку на балу, коли вона була вбрана у коштовну сукню, зута в кришталеві черевички. А в звичайному вбранні її таку пригарну не помітив і не опізнав. Отож, матінко, краса красою, ноги ногами, а босою ходити не будеш. Надходила зима. Вікторія таки мусила поїхати в село, привезла з дому таке сяке пальтечко, плетену шапчину, а чобіт навіть не узяла. Даремно мати гукала у слід, та вони ж іще новісінькі, цілі зовсім. Ти ж у них усього три роки й проходила. У Львові в цих чоботах на вулиць вийти не можна. Навіть леви біля ратуші показували б на неї лапами. Село. На платню лаборантки розраховувати також не доводилося. Як не економила Вікторія, живучи на моркві та картоплі, ні копійки відкласти не вдавалося. Та з усякої ситуації є вихід. Не знайдеш сам, люди підкажуть. Якось до лабораторії, де Вікторія готувала препарати для практичних занять, завітала Елла Валентинівна, старший лаборант сусідньої кафедри. Жінка, як кажуть, бальзаківського віку. Зі слідами колишньої вроди. Слово за слово випили чаю, З'їли шоколадку, Завбачливо принесену гостею. Розмова перейшла на те, Як важко дістати щось пристойне З або взуття.